Втората лекция Александър Кръсников Както ви казах, почти неизвестен. Роден е през 1879 година. Основател на общество за духознание и психични издирвания. Търсач на окултното и мистичното. На 21 година минава през, за първи път през посвещение от светли духове. Той е придобил знанията си поради това, че много е търсил чистото си сърце. Той е видял, че земното сърце няма път, а само безпътие и страдание. Той е видял, че земното не съвпада с истината. Той разбрал, че само на чистия път се дава една друга допълнителна сила, която насочва човека към бездънната Божия мъдрост. Той разбрал, че силата е в съзнанието и в духа, а не в живота. Той е видял, че човешката светлина е мрачна, мрачна светлина, и че тя не води към чистия път, т.е. към Бога. Той е разбрал, че всеки има чист и осърден стремеж. Но за този стремеж трябва да дойде часът на истината. Той е разбрал, че всяко невежество, което не се учи, навлиза във все по-голям мрак. А това, което усърдно се учи, получава друга сила в себе си, която става убежище. Той е разбрал, че чистотата си има родина и това не е църквата, а духовността. Той е видял сигурност в смирението и видял невидимост в покоя. Казва, в покоя злите духове не те виждат. Той е разбрал, че покоят е заключена светлина, и че смирението също е духовно скривалище. И така, Александър Кръсников. В живота няма случайности, има закони. Лъжовен е изразът, еди кой си има късмет. Всичко е посято преди, късмета идва само като слуга. Искаш ли да победиш съдбата, натрупай си постъпки и добродетели и ще успееш. Натрупай си чистота, която молци не я ядат. Духовният човек е победил нечистите и тъмни духове в себе си. Това е неговия подвиг. Духовният човек е човек на Тихата радост. Бог помага най-много на постоянните усилия. Той се слива с тях и чрез тях започва да ни учи. В продължение на много усилия Бог се ражда в нас. Става про за хиляди и милиони усилия. И Бог постепенно и все повече се ражда в нас. Злите хора са зашеметени. Те са загубили компаса на живота си. Злото ще клюмне и ще се отчае и ще пита, а сега на къде? Нещата се покоряват само на покорния и смирения човек. Едно ли си с Бога, ти си завладял Бога? Критичният човек никога не успява в живота си. Може ли бъбривия да расте като окултен ученик? Не. Тук само накратко ще кажа, че многословието е безумие. Бъвривия ученик не може да стане ученик. Приказливостта е пилеене на разум. Мълчанието е дар, който здраво си служи с меча на словото. И то само при строга нужда. Мълчаливия воюва окултно в името на едно свято право което е скрито от погледа на света. Мълчанието води до чистота и острота. Ако умее да мълчи, човек може да се домогне до древната тайна в себе си и да проникне до неизявената дълбина в себе си. В трудни времена, Разумния мълчи и работи. Работи и мълчи. Където е свободата, там е ясно осъзнатия дълг. Тази свобода ни налага мълчание и благоговение. Божественият дух познава тайната наука, и с нея запознава само неизменните. С в Тебе трябва да е чисто. Твоята тайна дейност трябва да е като кристален планински поток. Не забравяй, че всяка дейност подлежи на строк съд.